27 augusti 2023. En 30-årig man stänger ytterdörren till sitt hus och går mot bilen när han passerar husknuten avlossas skott. Skjutningen är det första av flera allvarliga våldståd på kort tid i Nyköping och flera av de drabbade har ingen koppling alls till kriminalitet. Det är ju helt exceptionellt. Någon sån här har aldrig funnits i Nyköping tidigare. Petri Krim om våldståden i Nyköping och utförarna från Strängnäs. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Ja, under nästan hela 2023 så följde vi våldsvågen i Stockholm och Uppsala och förra veckan så berättade vi om våldsvågen i Göteborg som inlett det här året. Ja, risken är kanske att man överanvänder uttrycket våldsvåg men vi tycker att det är ett passande ord när det sker flera grova brott på kort tid inom ett avgränsat geografiskt område. Ja, vid sidan av Foxtrotts interna konflikt och konflikten med Dalernätverket så kunde vi hösta se att det var flera skjutningar, sprängningar och brandattacker i en stad som inte alls är förknippad med den här typen av kriminalitet, nämligen Nyköping. Det bor cirka 40 000 i den här surmländska kuststaden och när vi pratar runt med poliser där så menar man att det inte finns några direkta kriminella nätverk i stan. Men i höstas så skakade stan av brottslighet som man inte alls är van vid. Under en månads tid inträffar flera skjutningar, sprängningar och bränder. Och gemensamt för de här dåden det är att de troliga måltalorna är personer som känner varandra och som inte verkar ha något otalt med varandra. Och när det gäller två av de här händelserna så har det kommit en dom nu. En 16-årig kille, både frias och fälls. Idag ska vi titta närmare på vad polis och åklagare tror ligger bakom de här händelserna. Och en annan sak som vi har reagerat på när vi har jobbat med det här avsnittet är att flera av de misstänkta fördåden i Nyköping är ungdomar från en annan stad åtta mil norrut, nämligen Strängnäs. En stad som blivit förknippad med Ravamajid. Tjena grabbar, läget är det animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs. Strängnäs är mitt område. Med det sagt så ska vi också vara tydliga med att polisen inte ser dåden i Nyköping som en del i Foxtrotts konflikter. Men vi ska titta närmare på hur det kommer sig att flera ungdomar från just Strängnäs verkar anlitas för olika våldsdåd, bland annat i Nyköping. Och vi börjar mitt på dagen i ett radhusområde. 27 augusti 2023. Klockan är lite efter två på eftermiddagen. En 30-årig kille som vi kallar för Saif kommer hem från jobbet och ska snart ut igen för att träffa en kompis. Och han är bara hemma för att byta om. Utanför dörren har Saif en övervakningskamera och kameran visar hur han går ut från huset och låser dörren. Plötsligt syns en kille sticka fram huvudet snabbt och sen gömma sig igen. Saif verkar inte ha märkt något för precis när han passerat husknuten och kommer fram till sin bil avlossas skott. Saif springer, duckar och flyr samtidigt som skotten avlossas. En av kulorna träffar honom i ljumsken och så här berättar kriminalinspektör Sune Asp på polisen i Nyköping. Han springer och gömmer sig på en eh, grann tomt, gör han. Han säger att han. Eh, han säger att han har blivit skjuten, han är uppenbart rädd för sitt liv när han ringer ett larmsantal några minuter senare. Vem är det som har skjutit? Jag vet inte jag de det hörs att Seyf är rädd. Han viskar för att gärningsmannen eller gärningsmännen inte ska höra honom. Han gömmer sig på en gård tills ambulansen kommer. Hjälp mig, kom. Jag ligger här, jag skiter. Senare kommer vittnen berätta att de har sett en svartklädd ung kille med råna luva ge sig av från platsen på en elsparkcykel. Han säger eh, initialt att han eh, har ingen som helst aning om varför det här inträffade. Ja, precis efter skjutningen säger Saif att han inte förstår varför någon skulle skjuta mot honom men det ska visa sig att han anade att någonting var på gång. Huvudinriktningen för kriminell verksamhet både här och på många andra ställen i riket det är ju narkotika. Finns det kriminella nätverk i Nyköping? I vart fall inte av den arten som till exempel Folkstrott och Dalen-nätverket. Sen finns det väl kanske ett antal kriminella personer som, som har god förbindelse med varandra. Kriminalinspektör Suna Asp har jobbat som polis länge och varit stantrogen. Och det här är ju en stad där kommunen till och med har hittat på ett nytt ord för hur det är att leva och bo här, nystadsliv. I sin marknadsföring så trycker man på närheten till storstad, en timme med tåg från Stockholm och lugnet och naturen. Enligt Sunasp så har man inte problem med någon direkt nätverksbrottslighet som i många andra städer. Däremot har grov brottslighet som mord, skjutningar och knivskärningar funnits i Nyköping men inte i den omfattningen och i den takten som det ska ske under hösten 2023. I skjutningen vid radhuset i slutet av augusti har 30-åringen, som vi alltså kallar för Saif, träffats i Ljumsken. Men han har inte blivit allvarligt skadad. Tobias Enoksson är Saifs målsägande beträde. Jag tror att han mår väldigt dåligt av det och att det är klart det påverkar känslan av trygghet och precis som alla andra människor som blir utsatta för någonting kan man förstå att det såklart påverkar han att det skapar ett obehag och en rädsla. Något annat skulle ju vara märkligt. Först säger alltså Saif att han inte förstår varför någon skjuter mot honom. Han har visserligen umgått med personer i den kriminella miljön och har själv domar på sig men lever nu ett vanligt liv enligt honom själv. Ja men som du sa Linus så ska det visa sig att han några dagar innan mordförsöket fått reda på att folk är ute efter honom. Och han försöker ta reda på vilka de är. På Snapchat skriver Saif till en kompis. Annars måste man hela tiden gå runt och vara rädd att något ska hända. Och om jag bara vet en eller någon inblandad kan jag lösa det. Suna Aspigen. Det här var ingenting som man pratade alls om i början- utan det var först efter att vi då hade... beslagtog hans mobiltelefon vid brottsplatsen- och när vi undersökte den så har vi hittat chattar- som visar att han diskuterar med, med, med en kompis om- vem det är som letar efter honom men det är uppenbart att, att han vet om att han är hotad och sannolikt också att, att hotet är allvarligt. Och skjutningen mot Saif skapar också oro bland folk i hans närhet. Dagen efter mordförsöket besöker en 27-årig kompis Saif på sjukhuset. Vi kallar den här 27-åringen för Omar. Efter skjutningen är Omar orolig att hans lillebror ska råka illa ut. Samma dag bokar han enkelbiljetter åt sig och brodern och planen är att hålla sig undan tills de vet vad som pågår. De var ju på väg att till och med lämna landet var de. Så rädda var de och efter att den här första skjutningen hade inträffat. Så vi utgår ju från att 27-åringen och hans bror de agerade ju väldigt snabbt efter att de fick reda på att 30-åringen hade blivit skjuten och sannolikt så visste de allihopa om att de var hotade innan det här började. Men bröderna hinner inte iväg innan även de blir attackerade. Strax efter ett på natten ligger Omar, alltså han som packat väskan i sin säng lite oklart om han sover eller om han gör någonting annat men där är det i alla fall då någon som smyger upp utanför fönstret och skjuter honom in genom det stängda fönstret han träffas i eh, vänster armbåge och sen går kulan då genom armen och in i magtrakten lite grann på sidan av magen och sen fastnar den här kulan i Stora ryggmuskeln och där sitter den fortfarande kvar. Han är skjuten i magen, skynda. I huset bor även omars föräldrar och hans lillebror som pratar med larmcentralen. Han får frågan om han vet vem som har gjort det här. Nej, jag vet inte vem. Det är inte så viktigt just nu. Kan ni komma snälla? Omar förs till sjukhuset. Ett skott har gått igenom armen och in i buken. Hans skador är livshotande men han kommer att överleva. När polisen går igenom övervakningskamerorna i närheten av Omars bostad har en ung kille fångats på film. Filmen visar hur han går och samtidigt ser han ut att byta tröja. Och det här är alltså andra mordförsöket på bara två dagar i Nyköping. Jag kan inte säga vad som ligger bakom skjutningen av 30-åringen. Där har vi inte fått några som helst ledtrådar egentligen. Men när det gäller skjutningen mot 27-åringen så eh, fanns det initialt i vart fall en misstanke om att det kanske inte var han som skulle skjutas utan att det var hans 22-åriga bror. Och efter mordförsöken så lämnade både Omar, hans lillebror och Saif Nyköping. Stan var väl lite orolig var den, absolut. Vi var inte beredda på det här. Att ja, Två skottlossningar inom loppet av bara några dagar väcker oro både hos Nyköpingsborna och hos polisen som försöker förstå vad som kan ligga bakom. Saif som sköts först känner Omar och hans lillebror men enligt polisen så finns det ingen konflikt mellan dem. Alla tre och flera av deras vänner erkända av polisen tidigare men inte för någon tyngre brottslighet. Flertalet av dem har försökt... Att räta upp sig och eh, återgå till ett ganska normalt liv med, med eh, jobb och sådär. Men trots det så får polisen information om att flera av de här gamla vännerna kan ha en hotbild mot sig. Och i media ses det här som en dödslista. Det har ju namngivits ett antal personer som skulle då vara andra presumtiva måltavlor och eh, det sattes in bevakning för att försöka stävja det här. Vi vet att några av de här personerna, de var ju namngivna som att de skulle ha stått på den här dödslistan, dock inte alla ska jag säga. Sunasp vill inte bekräfta att det faktiskt har funnits en uttalad dödslista utan snarare uppgifter om eventuella måltavlor. Och vi vet inte om Saif, Omar eller Omars lillebror ska ha nämnts bland de här måltavlorna. En av polisens teorier är i alla fall att det har uppstått en konflikt i det som tidigare var ett kompisgäng. Vad den här konflikten handlar om vet man inte, men under utredningen av mordförsöken får polisen en underrättelse om att det ska ha planerat stå i stan. Vi fick ju ganska snart reda på att det fanns en person som hade avkännat ett fängelsestraff. Och där det fanns risk för eh, våldsdåd av något slag med, med en lite oklar bakgrund. Men eh, någon typ av hämnd eller tack för kaffet eller något sånt där. Tobias Enoksson som är målsägande beträd åt Saif som alltså blev utsatt för den första skjutningen säger så här om polisens teori. Jag har noterat att det, att det finns teorier och hypoteser kring bakomliggande orsaker som har skrivits av, av polisen i, i PM i förundersökningen. Eh, men uppenbarligen har man ju inte kunnat leda de teorierna i bevis för då hade det ju funnits flera personer åtalade. Eh, min huvudmans egen kommentar till det har ju varit att han inte känner till bakgrunden. Om det nu skulle ha funnits något hemmotiv som polisen Sune Asp är inne på så framgår inte det i utredningen vem eller vilka som skulle utsättas för den här hämnden. Och Robert Eriksson som är åklagare i det här målet, han säger så här om polisens teori om en konflikt mellan tidigare vänner. Som jag har uppfattat polisens utredning så finns det ju inte två sidor utan det är ju... De som är drabbade av de här attentaten, hösten 2023 i Nyköping är ju som jag har uttryckt, ungefär samma målsägande konstellation. Och vi har ju inga motsvarande brott som är riktade åt andra hållet. Så någon konflikt tycker jag inte att vi har se det här. Ja, vad som ligger bakom är alltså fortfarande oklart. Däremot får polisen ganska snart en bild av vem som kan ha utfört skjutningarna. Vi kan ju bara säga vad vi ser på övervakningsfilmer och det är ju då att han med jämna mellanrum lämnar det här hotellet och så försvinner han någonstans. Personen som kriminalinspektör Sun Ass pratar om är en 16-årig kille som vi kommer kalla för Charbel. Under några nätter i augusti bor han på ett hotell i utkanten av Nyköping och där fångas han på övervakningskameror. Efter den andra skjutningen i Nyköping, alltså den mot 27-åriga Omar, så hittas en patronhylsa med 16-åringens DNA på. Och snart gör en städare en märklig upptäckt på hotellrummet som Charbel har bott i. Det var bara några dagar efteråt så hade det hittats en, en patron, en pistolpatron på ett hotellrum här i utkanten av Nyköping. Och... Eh, Via platsundersökningar där så fick vi också då spår från 16-åringen på hotellrummet. Det finns inga spår från Scharber på själva patronen. Däremot finns hans DNA på en pappersmugg och hans fingeravtryck finns på duschmunstycket i badrummet. Polisen får veta att Charbels DNA också hittats på en patronhylsa i samband med en skjutning i Tumba utanför Stockholm två veckor tidigare. Han är inte misstänkt för den skjutningen men det finns en annan slags koppling mellan Charbel och personer som åtalas och dömts för Tumba-skjutningen. Och den kopplingen ska vi återkomma till. Polisen i Nyköping bestämmer sig för att gripa Charbel. Hans DNA har ju hittats på en hylsa från den andra skjutningen. Charbel är från Strängnäs. Under våren har han varit på ett HVB-hem i Uppsala men rymt därifrån. Och efter skjutningarna i Nyköping så har han själv kontaktat socialtjänsten och bett om att bli placerad. Han eh, tyckte nog att det var obekvämt att vara på rymmen. Han hamnar nu på ett HVB-hem i Boden och det är där han grips. Och Sherbel, han har dömts för brott tidigare. Så sent som i januari i år så dömdes han till nio månader sluten ungdomsvård för två rån och tre fall av grov misshandel under 2023. Suna Asp igen. Hur han har hamnat in i det här, det, det kan vi inte säga riktigt. Men på något sätt så utgår vi från att han har blivit rekryterad att utföra det här. Vi har inte hittat några chattar eller någonting i några telefoner som visar hur den här rekryteringen har gått till. Scharben nekar till att han skulle ha utfört skjutningarna i Nyköping. Men han säger att han har varit i stan. Han har gått med på att göra mindre uppdrag för att betala av en skuld på några tusen. Så han har fått skjuts till Nyköping och det är första gången han är där. Ett hotellrum är bokat åt honom och han ska transportera väskor mellan olika adresser. Och den här versionen ger han först under rättegången. Och så här berättar han själv om uppdraget. Jag fick inte, veta. Alltså jag fick inte först veta och jag vill inte veta heller. Jag tänkte bara att gör göra som de säger och blå om min skuld. Det är är att sitta och fråga vad det som, som ligger i väskan. Kan jag få kolla? Vi har Jag, jag allt När uppdraget är utfört och skulden är kvitt väljer alltså Kärbel själv att kontakta socialtjänsten. Och så här säger han om det under rättegången. Varför gäller det mig själv? Ja. Efter ja, men efter om skulden. Jag tänkte det finns ingen hotbild mot mig, varken med familjen jag tänkte nu att jag kan vara säker- att jag, jag kommer, bra, kommer bra. Vi har pratat med socialtjänsten i Strängnäs- som var de som placerade Charbel på HVB-hemmet i Uppsala- som man alltså rymde från. Linda Kvarnström är verksamhetschef- för individ- och familjeomsorgen på socialtjänsten i Strängnäs. Vi har kontakt med HVB-hemmet och personalen- eh, och följer upp placeringen. Och sen om de avviker- då. Då, då kontaktar ju vi polisen och har en handräckningsbegäran. Men det är inte alltid polisen stöter på ungdomen innan någonting hinner hända, tyvärr. Två och en halv vecka efter skjutningarna så grips alltså Schärbel och häktas. Polisen har alltså misstänkt gärningsman och man bevakar dessutom flera adresser i Nyköping. Trots det blir det inte lugnare. Tyvärr så inträffade det ju ändå flera våldsdåd som vi ändå ser sammankopplade med de här första skjutningarna också. Jag tänkte att det hoppas att det är en olyckshändelse men att det brinner på tre ställen samtidigt är ju oftast inte det. Det här är Karin Johansson. Hon är verksamhetsledare på föreningen Verdandi Brandtjär. Sent på kvällen lördagen den 30 september så får hon veta att det brinner på tre olika adresser i stadsdelen Brandtjär. Alltså vi fick ju hålla för mun och näsa. Och min näsa var ju helt kolsvart. Det gick knappt att andas. P4 Sörmland intervjuade en av de boende som fick in stora mängder rök i sin lägenhet när hon, hennes väninna och deras barn fick ta skydd ute på balkongen. Det var fullt med folk och massa barn och bebisar som skrek på balkongerna. Alltså det var ju, det var total kaos. Total kaos. Och i ett hus, några nummer längre bort på gatan så häller någon in vätska i brevinkastet till en lägenhet och tände på. Polisen Sune Asp igen. Där hade det kunnat bli en väldigt allvarlig brand om det inte hade funnits en person hemma i den lägenheten som i princip stod beredd med vattenhinken och kunde släcka det här väldigt snart. Ytterligare en brand startar på en annan adress i närheten. Och polisens teori är att de här tre brandattackerna i brandkär är synkroniserade och riktade mot anhöriga till personer som tidigare haft koppling till kriminalitet. Det är tre brandattentat på närliggande adresser uppe i brandkär. Eh, vi... När vi har tittat på det här i efterhand har kommit fram till att två av de tre attentaten utfördes mot fel lägenheter och till den tredje lägenheten så verkar man inte ens ha hittat fram för där det handlar om man branden i trapphuset. Men det var ju ändå, oavsett då att det var fel ägenheter så var det ju väldigt allvarliga attentat. Karin Johansson på föreningen Verdandi kommer till området morgonen efter branden. Föreningslokalen ligger bara några portar från ett av husen som har brunnit. Och dagen efter branden så står hon tillsammans med fastighetsvärden under ett tält vid husen där det brunnit och hjälper till. Vi har det här som en trygga punkt. Och nu var, nu var liksom branscher eh, inte så tryggt längre och det var ett svårt uppvaknande för många eh, som ändå har det som sin trygga punkt. Det kändes väldigt konstigt därför att helt plötsligt så eh, människor som vi känner och som vi känner oss trygga med eh, de åkte härifrån. De lämnade. De lämnade Nyköping och de lämnade Sverige för att de var rädda. Och det, det, kändes, det, det kändes väldigt konstigt för mig för jag har alltid uppfattat att vi, vi är den trygga platsen. Det är hit man kommer. Man ska inte behöva lämna. Så det kändes jättekonstigt. Mellan de två mordförsöken i slutet av augusti och bränderna i slutet av september har också skett två sprängningar och ett sprängningsförsök i stan. Ett av sprängdåden riktades mot Saifs familj men ingen kom till skada. Ett annat mot en av hans vänner. Det är ju helt exceptionellt. och något sånt här har ju aldrig funnits i Nyköping tidigare. Nej, men det var ju väldigt jobbigt såklart. Absolut. Ja, så säger kriminalinspektör Sune Asp. Och enligt polisen så finns det en koppling mellan alla de som utsatts eller som man tror var måltavlorna. De känner varandra. Men vem som ligger bakom, alltså i anstiftare av attackerna och varför man attackerar är oklart. Däremot så har polisen kommit längre när det gäller de som utfört dåden. Idag finns det misstänkta för samtliga våldstål som vi har nämnt. Totalt är det 13 personer. Vissa är häktade, andra är placerade på olika sishem. Och det som sticker ut är att sex av de 13 är från Strängnäs. Killar mellan 15 och 20 år och 16-årige Charbel som vi berättat om är en av dem. Det är personer som är helt okända för polisen i Nyköping sedan tidigare. Däremot så är de ju kända eh, av polisen på respektive hemort. Det är många som kommer från Strängnäs. Och vad har du för tankar kring det? Att det är i Strängnäs som rekryteringen har skett. Tjena grabbar, läget. Jag vill bara hälsa att... Ingen rör Strängnäs. Strängnäs i mitt område. Ja, under förra året så hamnade ju Strängnäs på kartan som något helt annat än stan där statsministern bor. Ljudmeddelandet påstås var från Foxtrott-ledaren Rava Majid som alltså gör klart att Strängnäs tillhör honom. Och under förra året så gjordes ett uppmärksammat narkotikatillslag i en industrilokal i Strängnäs med koppling till Foxtrott. I lokalen hittades över 100 kilo narkotika gömt i bildäck och i krypgrunden. En av männen som dömdes för det här hade en så kallad rävring och ska också haft en koppling till Greven, en man från Strängnäs som stått Rava Majid nära. Greven själv dömdes också för omfattande narkotikabrottslighet förra året. Och under samma månad som tillslaget mot lagerlokalen sker så klottras orden Fox City och Fox runt om i Strängnäs. Och det väcker reaktioner bland Strängnäsbor som säger så här till P4 Sörmland. Det är ju fullständigt åt helvete faktiskt. Det är tråkigt att bli så här. Jag är Strängnäsbor från början och jag ser ju förfallet här uppe på andra ställen. När det gäller våldståden i Nyköping som vi fokuserar på i det här avsnittet så finns det enligt polisen ingen koppling till Foxtrot-nätverket men däremot leder spåren till Strängnäs. Som vi sa så är de sex av totalt tretton som i nuläget är misstänkta som utförare eller möjliggörare för våldståden i Nyköping från Strängnäs, bland annat Charbel som jag har pratat om. Och de är inte de enda från Strängnäs som misstänks ha agerat utförare i olika våldståd runt om i landet under förra året. Vi är medvetna om att så är fallet och vi har ju många härifrån som har varit delaktiga i våldsbrott och brott på andra platser i Sverige. Det säger Fredrik Nettelund som är gruppchef på polisen i Strängnäs. Och det här är något som också märks inom socialtjänsten i Strängnäs där antalet utredningar om unga med koppling till gängkriminalitet ökade kraftigt under 2023. Man har ju märkt på sikt att våldet och nätverkskriminaliteten har flyttat ut från storstäderna. Och Strängnäs ligger ju högt i statistiken här just nu. Ja, I slutet av december så anmälde socialen i Strängnäs faktiskt sig själva till inspektionen för vård och omsorg eftersom man helt enkelt inte hann med alla utredningar inom lagstadgad tid. Linda Kvarnström som är verksamhetschef på socialtjänsten säger att man började märka en förändring för knappt ett år sedan. Det börjar med skolan som reagerar och det var ju efter det var ett stort knarktillslag där i slutet på mars eh, som vi började få in oro att ungdomar kunde vara inblandade. Men sen började vi också få orosanmälan från eh, polisen som kontaktade oss där, där det faktiskt var bekräftat att de var inblandade. Så på så sätt fick vi veta det. Och att det var en annan typ av kriminalitet bland unga i Strängnäs märktes på olika sätt säger hon. Det har ju varit olika allvarlighetsgrader på brotten. Det är allt ifrån eh, att man kanske förvara saker åt kriminella eller transportera saker till att faktiskt begå grova handlingar, kriminella handlingar. Eh, där andra människor riskerar att mista livet, Det är då, då blir man ju orolig vart, eh, vad som händer och vad vi ska göra. Ja, förutom de sex unga killar från Strängnäs som nu är misstänkta för dåden i Nyköping så har flera andra unga från Strängnäs alltså uträtts för grov brottslighet under förra året. Ja, nyligen dömdes till exempel en 17-årig kille från Strängnäs i Hovrätten för att tillsammans med en annan kille skjutit mot personer utanför en grönsaksbutik i Uppsala i somras. Och fyra personer i 20-årsåldern, två killar och två tjejer från Strängnäs åtalades bland annat för försök till mord och rånförsök i Tumba som vi nämnde tidigare i avsnittet. Två av dem dömdes för försök till grovt rån och de andra två friades och det var alltså i det här fallet där man hittade DNA från 16-årig Kärbel på en hylsa. Och sen i höstas är en 18-åring från Strängnäs häktad tillsammans med en 20-årig stockholmare. De är misstänkta för involverande av underåriga i brottslighet, alltså rekrytering av unga. Och förberedelse till mordbrand i Strängnäs och i Stockholm. Och den här 18-åringen är släkt med greven i Strängnäs som alltså stått Rava Majid nära. Och att 18-åringen från Strängnäs och stockholmarena häktade misstänkta för att ha rekryterat ungdomar in i brottslighet har inte specifikt med våldståeln i Nyköping att göra. Men det här var alltså fler exempel på att både misstänkta rekryterare och utförare av grova våldsbrott kan kopplas till Strängnäs i närtid. Och att rekryteringen sker i Strängnäs är något som polisen Fredrik Nettelund är väl medveten om. Vi har ju sett att det finns sker försök att rekrytera unga från från de här olika nätverkskonstellationerna som finns. Både de lite mindre då, som finns såklart på lokala orter men också att vi har sett försök från, från Stockholmsregionerna och städerna runt omkring. Ja, vad för typ av nätverkskonstellationer som det handlar om vill Fredrik Nettelund inte gå in på i detalj. Men även inom socialtjänsten har man märkt av det här, säger Linda Kvarnström. Det är väl känt att vi har eh, att har kopplingar till strängnes. Så det är ju första vi tänker att det är därför. För att motverka att unga ska dras in i gängen och kriminaliteten har kommun och polis nära kontakt med varandra, men ofta så sker ju rekryteringen på sociala medier som till exempel på Snapchat och då kan det vara svårt att hålla koll på. Det är en oroande samhällsutveckling det tänker jag. ju. Eh, Sen, det jag tänker är att vi måste fortsätta jobba för att undvika att nya rekryteras. Det är ju det jag tänker också. Att 2024 har jag en förhoppning om att det inte ska vara så många. Helst inga alls såklart. Ja, men det är ju klart att det känns som att... Eh, polisen, Fredrik Nettelund igen. Polisen, socialtjänsten, samhället i stort. Att, att det är ett misslyckande att det har kommit, kommit så här långt. Eh, det är klart jag känner så. Vad är det som har gått snett? Eh, och det här är ju en stor fråga som, eh, som alla myndigheter slåss med just nu. Och de tankarna finns ju hos mig också såklart. Den 15 februari meddelade 16-årige Sharbels dom i Nyköpings tingsrätt. Han frias för de två mordförsöken mot Saif och Omar men döms för två fall av grovt vapenbrott. Han får fyra månader och 15 dagar sluten ungdomsvård. Men tingsrätten skriver i sitt beslut att med tanke på den tid som han har varit gripen, häktad och anhållen så ska man se hans tid som verkställd och alltså avklarad. Vi har sökt Charbels advokat Filip Hedberg som inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju hos oss. Däremot så skriver han i ett sms att domen varit tillfredsställande när det kommer till att Charbel frias för mordförsöken. Tingsrätten tycker inte att det har funnits tillräckligt med enskilda bevis för att styrka att det var just Charbel som utförde de här skjutningarna. De ansåg bland annat att DNA från Charbel som upptäcktes på en patronhylsa kan ha hamnat där på annat sätt än just vid tiden för skjutningarna. Vi hör åklagare Robert Eriksson. Det finns ju en oskriven regel för åklagare och det är att inte kvälja dem. Men jag tycker att det är Märkliga slutsatser som att den kommer till. Med tanke på den bevisning som är presenterad så tycker jag ju att det är märkligt att man inte tycker att det räcker ända fram till fällande dom för försökt mord. Tingsrätten skriver att man inte kan utesluta att någon annan kan ha gjort det här och påpekar att andra tänkbara gärningspersoner får stöd i de chattar som polisen presenterat i sin utredning. Och så menar tingsrätten också att det inte går att bortse från Scharbels egna version om vad som har hänt. Hans historia om att han skulle transportera väskor för att bli av med en skuld har varit tillräckligt detaljerad. Och nu senare i veckan så kommer åtalet väckas för de två sprängningarna och sprängningsförsöket. Och senare under våren så kommer eventuellt åtalat väckas för bränderna i branscher. Och de som kommer åtalas är i nuläget alltså misstänkta som utförare och möjliggörare av dåden mot det här kompisgänget i Nyköping. Som vi varit inne på tidigare så har man än så länge inte hittat anstiftarna eller beställarna av de här brotten. Och så länge man inte har dem så är det svårt att gå till botten med bakgrunden till våldståden i Nyköping i augusti och september 2023. Sen den här perioden med skjutningar, sprängningar och bränder så har det varit betydligt lugnare i Nyköping. Kriminalinspektör Suna Aspien. Ja, man kan ju inte blåsa faran över än, fast det var länge sedan det sista hände nu. Det börjar ju vara några månader sedan, men eh, det kan finnas risk för fler attentat som följde av det här, absolut du har lyssnat på Petri Krim om våldståden i Nyköping och utförarna från Strängnäs. Producent var Jenny Hellström, reporter var Naimi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp och du når oss på p eller på 073 461 2915 och där når du oss också på signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss där heter vi P3 Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Maria Quintana Melin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.